Hallå kära lyssnare, nu hörs vi igen. Det börjar närma sig jul. Idag är det den 21 december och då öppnar vi såklart lucka nummer 21 i Carleos julkalender. Jag som eh, pratar just nu heter Leo. Och jag som pratar just nu heter Carlos. Och idag är det faktiskt vintersolståndet. Så att idag är det mörkaste dagen. Imorgon är det lite ljusare. Så det går åt rätt håll Härligt. från och med Imorgon egentligen, eller idag Så härligt Det känns mycket härligt tycker jag Sen är det också så att 1913 Alltså för 99 år sedan så publicerades Eller 21 december 1913 Publicerades det första korsordet Jag vet dock inte när det första korsordet löstes Det kanske var Jag vet inte fasken Men att, Så så var det med den saken Idag ska vi prata om Jul i Spanien Och jag lämnar över ordet till dig Ja, det är bli väldigt intressant att se hur många som intresserar sig av detta. Jag tycker att detta är jätteintressant. Jag ska först säga att jag har inte firat någon traditionell jul i Spanien. Utan jag ska mest förklara hur det går till. Och vad de tänker hur de tänker. De lever ju fortfarande kvar ganska... Det är, bra. det är ganska religiöst. Det är fortfarande en ganska religiöst land. Eh, I katoliker. Och eh, man firar. Man har börjat fira julen 24. Så som vi gör. Men det, den största händelsen är fortfarande. Eh, den. Det, vad vi kallar trettondagen. Den sjätte januari. Det de kallar för Reyes Magos. Det översätter vi till de trevise männen. När de trevise männen kom och gav. Sina gåvor Till. Lilla jesubarnet. Det tog så lång tid för dem att komma dit då. Alltså. Segarna på vägen. Ja. <laughs> Mycket annat som drog också. Ja, Kamilla gick inte snabbare. Så var det bara. Men alla om vi går tillbaka till Spanien. Så. Ja, som sagt. De började mer och mer komma. Till den tjugofjärde. För att. Man vill ge barnen leksakerna så tidigt som möjligt. Så att de hinner leka med dem på, på lovet För om de får den på tretton dagar så är det inte många dagar kvar. Tills... Men, men när börjar den här ledigheten? Jag vet inte när den börjar. Men den är ungefär som våran. Ah, okay. Ja, Men det säger ju sig själv, De får ju mindre dagar på sig att leka med leksakerna när de får den på tretton dagen. Så då börjar de mer och mer Eller ja de, Vissa kör båda dagarna Vissa kör inte julafton alls Men alla firar Reyes Marcos På tretton Och i De flesta stora städerna i Spanien Går det en parad Genom Genom stadens gator och Jag, jag bevittnade denna Paroden två gånger det är enormt. Det är... Det är ett, jag vet inte hur långt tåget var, men det, det, jag har aldrig sett så mycket godis kastas ut. Vad är det för typ av förlurar i, i tåget? Då? De, det, det var ju... Det, det jag såg var i Barcelona. Jag hade tur att få se den från en balkong. Och... Ja, men det är det, ju... Det, det, det, det, vad heter det? Ett uh, marching band. Aha. Vad heter det? Ja, men orkestrar. Ja, precis. Vandrande orkestrar. Som man kan säga. Och så har de stora, stora vagnar. Och så är det en kung på varje. Men emellan det så är det ju massa orkestrar. Och... Men det går inte runt folk utklädda till tomtar och sånt där. Nej, inga tomtar. Okay. Och inga de här kungarna, funkar. vad är det, är det vise män? Eller? Ja, det är de tre vise männen. Ah, okay. ja. ah. De är ju kungar. Okay. Och de, de, de kastar godis så det står till, ja. till höger och vänster. Och jag kommer aldrig jag kommer inte ihåg vad, vad de heter. Jag vet att en heter Baltasar De andra inte de kommer jag inte ihåg. Men jag, de, de kastar godis åt alla håll och alla barn är jätteglada för att de är höga på socker. <laughs> så det, det är så man förar jul. Har de någon konstig typ av förhoppning om vit jul? i Spanien jag tror det var jätteupptid ja. under den tiden som, som jag bodde där så var det jag kommer ihåg att det var snö att det snöade en gång jag kommer, jag kommer inte ihåg vilket år det var jag kommer inte ihåg om det var över jul heller Nej. jag tror det var mer i januari jag kommer ihåg att det var totalt kaos <laughs> det, det var ju nästan pinsamt att se det hade, det hade kommit en vad kan det vara men en två, två decimeter snö. Ganska mycket. För att vara där. Ja. ja, det är mycket här också. Jo, men vi har ju, vi har ju utrustning för det. Eh, så vi kan röra undan det. De hade ju ingenting. Det var ju, det var ju bilar i diket längs med hela motorvägen. Det är inte så att du behöver dubbeltäkter. Ja. Jag minns att de var inte förberedda på det. Jag vet inte, som alla har dubbeltäkter Nej, men jag tror också, för då när jag var i USA ett halvård, då snöade det också någon gång. Mm. Och där har de inte heller du vet alla de här pinnarna vi har längs vägarna mm. som ju om man då kör och inte ser riktigt vart vägen går så vet man att de här signalerade vägen går. Ja. Sånt har de inte där. Så är du först ut och kör så det är det lätt hänt att du bara kör av. Liksom. Så kan det säkert vara i Spanien också. <laughs> ja, det, de räcker på många ställen. och, och, och, och Men vi, ja, det är ju reflexer på de här stolparna. Ja. Så att de syns tydligt. Och det finns även de här en och längre, en smalare och en och längre röda stolparna. Ja, precis. Ja, i fall ja, att snön kanske blir så jättehugg. Ja. Absolut. Ja, men vi, vi har ju tänkt på detta. Men de reflexerna behövs också. Eftersom vi har ganska många få soltimmar på vintern så de behövs men bara en grej till om tomten och och hjul i Spanien det är fortfarande samma grej att tomten bor långt uppe och han kommer med släde och renar och sånt är det samma här mytologi om man nu får kalla det på det sättet där, vet du ja jag såg några bilder av tomten man tänker att hela världen du får inte fråga mig om nej jag Om ja. man tänker att hela världen då vet att Tomten bor i Finland eller Nordpolen. Och sånt ja. Men det behöver inte vara så alls. Men han är röd i alla fall där också. Ja. Och skägg. Eller? Ja, de bilderna som finns på. Ja. Jo, han framställs som skägg. Och Och vid Dandy, alltså god jul. Säger de det lika mycket, tror du, som vi? Man slänger ju massa god jul omkring sig. Det har ju börjat sedan många dagar tillbaka. Jo, de använder mer eh, som engelskans happy holidays. Okej. Okay. Eh, men självklart så använder de även god jul. Mm. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad de säger på, på själva högtiden på eh, 13, 13 dagen. Men då kanske de säger... Eh, vad säger de? Banusfestus. Det var ingen sån god fortsättning. Jag kan inte komma ihåg att jag sa det till någon nej, i alla fall. Nej. Men det är väldigt viktigt här att säga de här sakerna. Annars har som väldigt otrevliga. Ja, det jag hoppas jag inte att jag gjorde det. Nej, jag menar, inte, det är inte, nej, jag att jag det där, inte komma ihåg men... att, att de har en sån, sån fras i alla fall. Det kan jag inte komma på. Julmat då? Julskinka? Vet du de körde det? Nej inte, inte julskinka i alla fall Men kan man säga att det Svenska julbordet är lite våra tapas Ja, om man pratar om småplocket ja. <laughs> Nej, och rödbetssalladen jag vet att du gillar och ja, det... det finns en sillsallad som ser ut Det kan bli en eh, trevlig galutrille överraskning Om man tar fel eh, <laughs> gillar Det, då. det är sunnära tapas det, kommer, ja. det är julbordet och midsommarbordet men en intressant grej som du sa Att de börjar gå över mer och mer Till att fira den 24 mm. Och du hade en, en logisk förklaring till det Men jag kan tänka mig att Om vi svenskar Av någon anledning Ville eller kände oss tvingade till att byta dag det skulle, var, det skulle ta många generationer Innan vi bytte Om vi skulle göra det tvärtom Alltså att vi skulle flytta ja. över vårt firande Från 24 till 13 dag Ja, det... Det, är, det är mycket konservativa kring det. här. Ja, ja och, och, och, och, och, framförallt så är det inget logiskt där. Jag, jag, jag kör på det att, att de börjar flytta, eller eh, att vissa, vissa familjer säger absolut in, alla gör det Som sagt, alla fyra Reyes Magos den trettonde eh, några har börjat föra den 24. Att de får presenter i alla fall. Så ja. logiken är att barnen kan leka med leksakerna under hela lovet. Så att de inte får presenterna den traktande, eller vad säger jag det är sjätte och så börjar de skolan ja, direkt efter. Men logik och traditioner, känns som att de inte alltid går ihop, men det är härligt om de gör det. Ja, ja, just det är alltid kul när man får en fullträff, men ja, ja, jag är med och tänker att det har väldigt svårt att säga att vi skulle göra det. Ni ställer en massa frågor här, vet du om de kör julrym i Spanien? Det är en bra fråga Det, det är jag säker på att de, vissa gör det Skriver du julrim? Eh, nej Nej. Gör <laughs> de få julrim då? Ja, det, det, kan, det, kan vara, det kan vara lite festligt ja. Jag är eh, att jag gör det själv är att jag Kanske ganska lätt hade avslöjat exakt vad det är Ja, men det är, det... är det meningen va? <laughs> men... Nej men det... Här, Finns det en, en typ av julrim Där sista rimmet Är julklappen? Vissa, vissa jag säger att jag, jag har blivit förbannad att, att, att det inte står något sista ord Men sätter du där in då Om du ska få en, eh, ja, men en bok ja, du, Med du ja, här, men den här den Blir du vis och klok Här får du en ja, bok, bok. Ja. Ja. Då, då har jag protesterat Man vill inte öppna precis Vad <laughs> det <Både> än är Vad <laughs> det än är Om du startar det här om och... K kanske inte om då, här har du en valp <laughs> Att jag skiter i öppna lådan <här> Så jag önskar på luft Men nej jag ju, i protest så hade jag um, uh, Inte öppnat den Men det jag tänker med julre med att Där kan man visa att man har Lagt ner tid På presenten För att det, man ser ju inte på presenten Om den är köpt bara i, i panik Dagen innan Eller om man har gått och tänkt länge Förstår du? Om den är inslagen i dagens tidning <här> men det, det kan ju vara ett tecken då Men okej <här> men utöver det så vet man inte men om någon har då skrivit ett julrim så förstår man att men här ligger lite tanke bakom att det, det... det är lilla extra ja. det gör det lilla extra ja. okay. jo, jo, men det, det, det köper jag eh, och som sagt, ja, ja, nej jag sätter inte ja. rim på dem för det är jag har eh, nej, det känns det, det finns andra saker jag kan göra, stå i vad är det <laughs> med de lilla lögnen. Så, så ja, vi rör oss närmare jul. Förlissnar vi där snart, eller vad? Ja, förlissnar vi där snart. Ja. Snart är inte spanska. Nej, pronto pronto. Pronto.